Që sandëruar selam aleikum. Ky është takimi ynë radhës në emisionin Duke kërkuar përgjigjen. Ashtu siç e dini edhe ju, ne gjatë këtij emisioni zbashku me xhallarët tan, trajtojmë disa nga pyetjet e shumta që na dërgonin gjatë gjithë javës në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve. E sonde për të përgjigjur këtyre pyetjeve, në sonde në studio kemi të ftuar xhënë nderuar Alaudin Abazi. Hoxha selam aleikum dhe mirëse vjen në emision. Aleikum selam, Mirsejë. Tëajër po fillojmë mirëherë me, me pyetjen e parë, e cila është kështu. A është gjuna me hulumtu dhe nënosur rreth xhindë? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا رسول لا درويم i çojm selavata dhe selam pe pyqamberit e ti Muhamedi sallallahu aleyhi wasalam familjes shokve dhe te gjith besimtarve musliman ce pasoin rrugen e ti dhe udzohen me udhzimin e ti deri ne diten e gjikimit ta mësuarit rreth gjinvesa si kriesa se çfarë janë, çfarë kriesa janë, e çfarë karaktere apo cilësi kanë, nuk ka e kam fjalën është e lejuar, por duhet ta kemi parasysh se ky msim apo ky interesim që duhet ta ketë besimtari në lidhje me këto kriesa, do të jetë ajo fusha apo mënyra se si i hulumton për ta konfirzohet në atë që është vërtetuar në, në citatet qarta shjeriatike në Kur'anin famullart në hadithe dhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të fokusohet në këto e, respektivisht edhe në komente të cilat i kanë bërë dietarët e ahli sunnetit në lidhje me gjenet në përgjithësi dhe ato citate, ajet apo hadithe të cilat kanë ardhur dhe i kanë komentuar ulemat tanë të nderuar në përgjithësi. Dhe të kufizohet në këto e, dhe mos ta zgjeroj veten e ti të lejoj për argëtesë vërtet në lidhje me këto krije sa ka shumë çfar thuhet dhe çdo lloj pretendimi se dhe njërës të kanë shpikur shumë gjera të ndryshme qoftë edhe nga nga vet, do thot, vet vetja e tyre, po qoft edhe ndoshta duke huazun nga mësimet apo fetjirat e ndryshme dhe mundohen ato, ato gjërat ti njërosin me njëri me islam edhe të parachesin muslimanve në përgjësi. Pra ndaj pa e zjatë me shumë themi se lejot njëriu të di apo të mësoj rrët e, e, e gjinve si kryesa se ato e në kryesa të Allahu të madrëshum si kurse njerëzit pas taj njëriu të interesohet se si janë kriju, ashtu si që është vërtetu në ajetet të qarta dhe hadithet të pigameri sallallalli vësallem, cilat jënë karakteristikat e tyre e kështu më radhë të gjitha këto lejohet, por brenda këtyre kornizav e jo të zgjerohemi në ato të dhëna apo në ato informacione apo ato gjëra të cilat të, e, disa çarge apo disa njerëz të cilët ndoshta me qëllime të qëndija mundohen ti promovojnë se janë realitete rreth gjinve, po në faktikisht ato janë gjëra vetëm të trilluara nga njerëzit qëllimkëngj. Unë për mos me sakt, më shumë them se në gjuhën shqipe është një libër që është përkthyer nga gjuha arabe apo është e shkruar, ajo quhet Bota e gjinve dhe shejtanëve, aty në formë të përgjithshme janë disa informacione dhe disa përshkrime rreth karakteristikave të gjinvesh dhe aty mund të informohet një besimtar dhe mendoj që ajo çfarë gjendet aty është e mjaftueshme dhe nuk ka nevojë të të hulumtoj diku tjetër zoti e di më së miri pyetja e dytë thotë se është paksa e gjatë thotë jam një besimtare nga Shqipëria jam në një lidhje me një djalë ai është i krishterë dhe beson në fenë e tij është njëri i mirë por problemier se ka momente që bëhet shumë impulsiv Imi afton dhe diçka e vogël në mua për të bërë në vrikë e për të grindrë me mua. Kjo gjëme shëtëson shumë. Nga në tjetër unë jam shumë e duruar, përpichëm ta qëtësoj i flasë me qëtësi kur si jam këthujer si fjallën. Qëfar me këshiloni në këtë rast, si mund të andimoj që dhe e ti qetë, që mos shëtë gjithmonë ngrindjen dhe ngritjen e zeris si zgjidjet e problemeve. Ka shumë besim të këpërgjigja juhe. Uh, Filemista falenderoj për këtë besim që ka shprehën në lidhje me me përgjigjet të cilat i japën në në këtë emision apo në televizion në televizion PTV në përgjigje. Sidomos nga një herë ndoshta ne vendan ndodh që na drejtohet një pyetje dhe nuk është ajo esenca e problemit, prandaj jo që e devijojmë përgjigje në diqka tjetër e, për ndonja arsye, por e, ajo qëfar duhet të trajtohet është më më rëndësi se ajo qëfar pyet, pyet të mineve në këtë rast. Pra ndaj edhe në rastin konkretë themi se duhet të kemi parasysh se e, një muslimane, një besimtare e, apo një, një femër e cila ka zgjedh rrugën të jetë, në ka zgjedh që të jetë në rrugën e Allahut të Madhërisht dhe të jetë nga ato vajzat të cilat i perfillin ligjet e Allahut të Madhërisht me një fjalë të jetë një besimtare e përkushtuar e cila i zbatojn urdhrat e Allahut të Madhërisht dhe largohet nga ndalesat nga haramat e Zotit të Plotëfuqishëm atëre kjo grua duhet ta ketë parasysh se në rrugtimin e tij të cilin e ka zgjedhur kuptohet me vet dëshirën e saj, duhet ta ketë parasysh se në këtë ultim duhet gjithsesi ta ketë shumë të qartë edhe në në kriteret të cilat ia ja vendos vetë saj në zgjedhjen e bashortit të saj. Për arsyes se bashorti i saj është personi i cili do të asheshroj atë në vazhdimin apo në pjesën e mbetur të jetës e saj, që gjësëse si kjo vajzë, nëse, synon, po them, kushtimisht, jetë nga ato vajzë atë cilat të synojnë arritje në kënasi se Allahot të madrishëm. Pra dhej, në rastin konkret, para se të përgjigjëm se si ta të i kaloni këtë nervikosi apo këto gjera për cilat shqecot, kjo vajzë, të themi se në përzjedhje në bashkërti që ju duhet të bëni, atërë e duhet të bëni të zgjeni një bashkëshort i cili është në përputhje me juve në këtë rukëtim të sënën e këni zgjedhur. Me një fjalë të jetë edhe aj bashkëshort i cili do t'ju ndihmoj juve në këtë odhëtim, dhe të jetë nga besimtarët, ashtu si kurse ju jeni besimtare. E kam fjalë nga besimtarët në, në fen e Allah, në fen islame, e jo ndo një feje tjetër. Pra arshtu e se nëse dy bashkëshort bashkë kjetojnë, apo e, fillojnë jetën familjare së bashku, atërë gjithës e si duhet kuptohet se ndoshta kjo në, në bot kuptimet e feve tjera mund të jetë e akseptuar, mund të jetë e pranuar, mirë po në në parimet islame duhet të ki të kihet parasysh se këto Islami nuk është vetëm një besim e cila ndërlidhet me bindjen e zemrës së një personit dhe aty të ndalet çdo gjë, por shumë veprime dhe shumë praktika ndërlidhen si reflektimati besimit të e ka besimtari në në zemrën e tij. Prandaj edhe gjithsesi sipas ehli sunetit Por the themi që veprimet në formë të përgjithshme janë pjesë edhe të besimit të muslimanit apo të bindjes së besimtarit në përgjithësi. Për këtë themi se juve në formë të prer ë u drejtoi do thotë kët kët po a them kushtimisht këshill apo kët çfarë ju duhet të veproni është se nëse keni vendosur dhe ja tonë jetë jet në përputhje me mësimet islame atëra gjithsesi jeni të obliguar që në zgjedhjen e bashkëshortit të jetë edhe një bashkëshort i cili i takon përkatësisë islame e asaj të jetë në ndonjë përkatësi tjetër për arsye se kjo është e ndaluar sipas parimeve islame që një grua besim një femër muslimane që të martohet me një burr i cili nuk është musliman por është krishter për arsyet edhe rrethanat e kësaj se pse kjo është ndaluar, nuk dëshiroj të zgjerohem shumë, po fakti që ndron atë që e thash pak më herët se Islami nuk është një fe e bindjes, që burri ka bindjen e tij, gruaja ka bindjen e saj dhe të vazhdohet, do thotë, jeta së bashku, nuk nuk ndalet Islami në këto vetëm në në çështjen e bindjes, por Islami është bindje, Islami është praktik, Islami është do thotë jetë, Islami është sistem i e tërë jetës prej momentit që lind jeri deri në në momentin e vdekjes, pastaj në çështjen e edukimit të fëmijëve, e pastaj në në ngritjen e familjes në përgjithësi e kështu me radh, prandaj të gjitha këto nuk mund të realizohen ç'i gjithsesi janë pjesë e praktik pjesë e jetës së muslimanit në përgjithësi, nëse është në këtë në këtë familje është pjesëmarrës apo i zot i shtëpisë po them po them kushtimisht është i krishterë, atëherë kjo nuk e çon në vend atë synim apo atë që duhet me pas synim besimtarin në në përditshmërinë e tij. Prandaj pa u futur në elaborime të tjera, themi se Në grua e cila donë të zgjedh jetën e Islamit, atë gjithsesi duhet të zgjedh edhe një burr musliman, e as së si ndonjë burr të ndonjë përkatësie tjetër fetare, pavarësisht krishter apo diçka tjetër, Zoti i dimë më sipër. Edhe pyetja radhës vjen nga një motër muslimane e cila i fal peskatën namazit por thotë se kanë pasur se hire dhe kanë çantën e një hoxh që bën rukje por përveç Kuranit ajë i më ka dhënë edhe një hajmali në të cilën e ka shkruar një sure dhe më ka thënë se nuk është haram dhe se do të më keqsoj gjendja nëse nuk e mbaj kët hajmali. Ju lutem të më jepni një, një shpjegim çfarë do të thotë. Nëve në elaborimet tona të mëhershme kemi thënë se vërtet muslimania e cila ballavaçohet me vezvese dhe ndin veten se ka nevojë të konsultohet me një hoxh apo themi kushtimisht të frynë do një hoqë, të bëjë rukje nga, të këndoj ati, të thotë, nga pjesë nga ajetet, nga fjale Allahot, nga Kurani Familar, dhe pjesë nga lutje të pegamerit, sallallahu aleyhu sallem, e ndin vetën se ka nevojnë nga kjo, atër i lejo të shkoj, por mos të shkoj të ka ta njerës të si të janë në, sharlatan, apo sh mundohen të shrytëzojnë do thot krizën apo gjendjen situatën e njerëzve që të përfitojnë ekonomikisht dhe qëllimi i tyre nuk është shërimi, por qëllimi i tyre është mashtrimi që të arrin deri tek tek paraja. Do mos, mos të shkojnë tek ta njerëzve, por të shkojnë tek të, të njerëzve se praktikojmë në formë në formë të qartë mënyrën që e ka praktikuar vet pejgamberi sallallahu alejhi wasallam apo dashoktë e tij gjatë mënyrës sikur kur u kanë fryj njerëzve në përzësi apo u kanë bër atyre rukja. Kjo kët e kemi thën disa herë dhe vazhdojmë të themi dhe mundomë ti ti nxisim dhe ti paralëndojm ata besimtar të cilët nga mosnjohja nga njëherë edhe shrytëzohën nga këta njerëzë të sëllët përfitojnë ekonomikisht dhe thotë prej, prej tyre. Në anën tjetër, në qështjën e përdorimit të hajmalive, po themë në parim, në islam është e ndaluar në form të rept, nëse hajmalit të përmbajnë do thotë disa shkrimet të sëllatë jenë të pakuptuara, apo edhe nuk ka shkrimet mirë, po ka ndoshta diska ndo një figurë, e kështu më nalë të gjitha jenë këto të ndaluara dhe konsideronë prej shirkut, prej e, shoshrimit e Allahot të madhërishëm diska në adhurime. Kurse nëse në ndonjë fletë, apo në ndonjë shkrim, gjindë në ndonjë ajeti Allahot të madhërishëm, apo në ndonjë lutje pe i gamerit sallallahu a.sallam, dhe atë e përdor njëri si po e them kushtimisht jo tash si Haj Mali, po e mban me vete, atë në, kët, në këtë në këtë çështje ulemat kanë debatuar dietarët e mëdhenj në të kaluarën kanë debatuar se vallë alejohët besimtari si në formë beresheti apo në formë të kë, të asaj lutje apo asaj dëvoje apo aty ajeti i cili gjendet në atë i shkruar në atë flet ta mbaj muslimani në atë formë e jo për diçka tjetër, jo të basohet në të besimin ta kët në Allah në madhrin, por në formë të kërkimit të beresëtit e kështu me radhë. Në kët rast ka disa prej ulemave, një numër i vogël ulemave që e kanë leju do që unë nisun nga fakti se shkrimi nga fakti se shkrimi është ajet kuranor, është hadith, prandaj edhe kanë lejuar. Mir po shumica dërmuese posaçisht i të, i dietarëve të ehli sunetit janë kategorik në këtë që mos përdoret për për disa arsye më të rëndësishme janë këtu. E para është se shumë prej njerëzve posaçisht teknë nuk bëj ndallim në mes të një shkrimi që është është është fjalë Allahut apo është ndonjë shkrim vetëm i skarabinit që mund të themi që mund t'i shfrytzojnë njerëzit dhe të pretendojnë se është do thot ajet kuranor, and fakut nuk është ajet kuranor dhe kjo e bën do të thot që të përzihet e vërteta me me batilin. Pastaj arsyeja e dytë është se vërtet ajo realiteti apo gjandja e besimi te muslimanve ne ne ne te njerzit ne perqesi nuk esh ne at grad qe te arrin te kuptojn qart se nje hoxh ja shkruajn do thet nje shkrim nje nje tesmuri apo një personi që ka vezvese mi thonë maje këtë a besimin dhje që Allahu ta bjen shërimin dhe ta lërgon shërimin për arësujese fokusimi i ti pastaj më bëhet në atë shkrim dhe ta shkalloni një lojt të primi në atë dhe largimi i besimit e të çart apo bindjes së çart që e ka besim që duhet me pas muslimani tek Allahu xha la ala se vërtet Allahu është ai i cili shëron njerëzit edhe Allahu është ai i cili i sprovon njerëzit me smundje dhe arsye e tretë që gjithashtu është me rëndësi që ta kemi parasysh është fakti se vërtet e, e, ajo që ka është pozitivet, është në koë të këni posaqërisht, se është bë një dalim i qartë në mes të njerëzve që jenë mashtrus dhe sharlatan që i mashtroj njerëzit, me formatë këtyre nuskaf apo këtyre hajmalive që u japin njerëzve që faktikisht bëjnë shërimin me mënyra jo ligjore dhe dhe, dhe dhe me mashtrime dhe në mes të atyre hoxhallarëve që është një numër i hoxhallarëve ndoshta də kolegtan të cilët bëjnë rrukje dhe bëjnë fryrje me Kur'an dhe me hadith që faktikisht metodologjia e tyre në formë të çartë dallon nga metodologjisë metodologji apo mënyra si e bëjnë kta tjerë prandaj e drejtë është që këta ho gjallarë, po e them, që bëjnë shërim në formë të në, si pas parimeve të islamit, apo si pas parimeve të praktikës e Muhammedi sallallahu alai vësallam, edhe nëse shohin që nuk është diqka endaluar në formë të repë, po e them, e marrin mendimin e dytë të atyre djetare, mos të aplikojnë për arsuje se në këtë formë e bëjnë një përzirje, tek ata njerz dhe tek ata besimtar që faktikisht tash i kanë për referencën në, në raste të tilla bën një përzirje që ua ua bëjnë do të thotë që devijojnë të kuptojnë se cili nga këta është vërtet meritor të shkohet dhe të kërkohet nga ai që të fryjë dhe cili është jo meritor. Prandaj i themi se në rastin konkret nuk ka uh, ai hoj i cili thot se mbaj kët se nëse nuk ban, e mban kam me shkaktu kjo edhe ajo do thot ky pretendim nuk ka kurfar baze dhe nuk ju nuk jeni obliguar ta ta ta pasoni atë në atë for, në asnjë formë largojeni atë fletë thotë apo atë letër që ka shkrimen nga ajetet Allahut të Madhërisht, largojeni nga vetja juaj dhe mundohuni të shkoni tek ata xhoxhallar që bëjnë fryrje apo që fryjnë apo që bëjnë rukje me Kur'anin dhe me hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mos shkoni te ata që te ata të cilës do të që, ndoshta, aplikojnë edhe forma të këtyre të shkrimave për arsyesë së vërtetë nuk është i qartë e, e, qëndrimi i tyre dhe tek ne do thot ka dyshime se ndo shta ka ndonjë përzirje në mes të asaj që duhet të veprojnë apo mnyrës së sakë të rukjes dhe mnyrës jo të sakë të rukjes Zotit Dimës Miri Një shikos tjetër thot që i fali pesko në mas për nga depresioni në cilën gjendëm që 7 vite shpeshen nga tronëm dhe nga bojnë në mas Shfar me këshilani? Jus Allahun e mëdhenshëm që t'ju udhëzojë në atë që është hajër dhe të mundoni ta ta tejkaloni këtë krizë me të cilën po ballafaqoni dhe e, kjo është nuk duhet të më qenë komplekse për njeriu pse gabon në namaz. Për arsye se kjo është një një një gjë e cila u ndodh të gjithë njerëzve. Kjo i ka ndodhur edhe vetë pejgamberit ton Mohammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ajo çfarë duhet më qenë do thot xheja e parë që duhet më e pas para syj kë ky ky njerëj është që mos ti bëj veti komplekse, vezvese, dhe ta kompleksoj veten se vallë pse po gaboj apo pse po ndodh me gabu, për arsyesa kjo është këtu është ai vendi ku shejtani shfryzon të ndryhën në në zemrën e njeriu që atë ta ta shqetësojë dhe ta destabilizojë në besimin e tij. Prandaj edhe nëse gabon le ta merr si diçka e të pranuar, jo diçka urrëtuar apo diçka ta shqetësojë veten te i mase, për arsye se është një gjë që i ndodh secilit. Un thash pak meheret edhe kjo i ka ndodhur vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, treguohet me një rast se i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të e ka falë një namazin thot transmitu si nuk në kujtuat a e ka falë namazin e drekës apo i kjindis njërin nga këto dy namazet thot edhe kur u lidh është jale tu e falë farzin ne vedim që farzi i ka 4 rekatë Duk e falir farzin, po thot të kjoj transmitusi, Mohamedi s.a. le usam në rekatin e dytë, në të hjatë, kur e ka ba të shehudin, i ka ba selavatet, i ka lezu lutjet në vend të ngritet lartë, ka ban selam në dy antë, edhe është këthyj ka gjemati, si kur tjetë përfunduar namazi, se zakonisht mas farzit, përgjame s.a. është këthyj dhe thot prej gjematit, edhe ka fillu mi ba të spit, dhe thot dhikrin. Dhe se habet, kanë nguru me pytë se qëfar kanë dollë, u janë habit, po nguruan me pytë për arësuje se pegamber i dërguar i Allahot, edhe në të njëti nko menduan se mos kanë dryshu ndo një, në diçkan në, në mnyrën e faljes e namazit edhe kanë menduan se tashtë namazit i drekës nëse ka qenë katër ekate deri tani tash do të bëhet dy rrokate dhe e kanë marrësi diçka që ka të bëjë me, me ndryshimin e ndonjë rriti uh, uh, apo adhurimi uh, i cili vazhdimisht ka ndodhur gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi dhe aty kanë qenë prezant edhe Abu Bekri edhe Umeri edhe Aliu edhe sahabët e mëdhenj dhe njëri nga të tjerët që nuk ishte shumë i njohur e, e ka pas ka qenë i njohur me Novkun Dhul Yadin a i mergudzimin dhe ngritet dhe thët, o i dërguar e Allah të thët, a është shkurtuar namazin, namazi apo ke haruar. Dhe Muhammed S.A.S. quditet nga kjo pyetje, për arsye se me ndonët e që i ka falë 4 rekatët, dhe thët, asë nuk kam harru e asë nuk, nuk është shkurtuar. Dhe dhulljedeni thët, jo i dërguar e Allah të i ke falë 2 rekatët, dhe i pyet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem të tjerë që ishin prezente a është duke thënë të drejtën dhe ata thonë po i ke fal vetëm dy rekate. Atëherë Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem prap kthehet nga kibla e plotëson namazin me dy rekate tjera dhe jep selam pasi të jap selam i bën dy dy sejdë që janë sejdët e harresës, jap selam në të dy anët dhe kthehet prap ka ka sehabet dhe i thot vërtet unë jam njeri si kurse ju, haroj ashtu si kurse haroni ju dhe nëse më ndodhë në njëherë tjetër që të haroj dishkan nga namazi, atër më kujtoni. Dhe thot më bëni më die që të vazhdojnë në monë të përmërsoj atë harreste cënë e kam. Dhe kjo vërtet ka qenë edhe urcija Allahot të madrëshum që të bëj Muhammedin s.s. të haroj dhe të neve të na bëj dhe thot si ligj apo si rritë që nëse nëndodë haresa të aplotsojmë atë hares me katë, dy rekatë, dy sejgjde që jenë sejgjdet e haresës. Pra ndaj edhe në rastin konkretë themi që nëse besimtarje hardhon të shkanë nga namazi, atër kompenzimja saj haresi jenë ato dy rekatë, ato dy sejgjdet në fund namazës që i bënë, që quen sejgjdet e haresës. Zote i dhe mësmini. Shikusi Radhes, të të jam i martuar me një të kryshtere në Gjermani për shka këtë dokumentëve. Po ajo ajo ka, ka ndër xhegjjet e keqe dhe kërkon të ketë fëmijë me mua. Çfarë duhet të veproj? Edhe kjo pyetje, sikurse ajo pyetje më hershme, nuk nuk kemi mundësi të japim një përgjigje konkrete për atë problematik për çën si, e pyet shikuesi, për arsyesë se problemi është më i madh sesa kërkesa apo ajo çfarë bën pyetja ky shikues. Prandaj i themi se në rând të parë tham pak më herët Martesa Në mashtë muslimanëve dhe krishterëve duhet të jetë e qartë se fillimisht që një grua muslimane të martohet me një krishtere kjo është e ndaluar në formë të rrept. Kurse një mashkull musliman i lejohet në disa raste specifike të martohet me një kristere me disa kushte nëse ajo është kristere e cila i përmbahet mësimeve kristere edhe disa specifike tjera të cilat i diskutojnë dha i debatojnë ulemat në në në në kë, këtë problematikë do thotë në në në vendet e posaçme kur flasim për çështjen e martesës me me ndonjë fe tjetër në të cilën gjithashmë nuk do të ndalem po do të ndalem në at pikën se vallë a lejohet muslimanit të martohet me një themër jo për qëllim martese në kuptimin e krijimit të familjes, por me qëllim të sigurimit të letrave ashtu siç është shprehë tek disa fatkesish edhe musliman të rajonit ton që zakonisht kur shkojnë për vende të perëndimit bën një marrveshje me disa themra atje, qoftë edhe me pagesë çoft edhe nëse nuk realizohet ajo martesë por është vetëm diçka formalitet e kështu me radh dhe qëllimi është që, tjet, thot, që të jetë do thotë që ti ta fitojë të drejtën e marrjes letrave dhe në shtësisë atijet. Neve duhet ta kemi parasysh se në parim martesa duhet meqen me kuptimin nuk nuk guxon të jetë që njëri u të krioj martes me marveshje për një kohë të saktuar. Ashtu si që është bërë kjo. Përandaj, kjo në parim është e lejuar dhe kjo nuk lejohet për muslimani në asë një formë. Aqë me pak nëse këtë e bën me qëllim, jot martesës, por me qëllim të arritjes të eri të letrat. Përandaj, unë nuk kam mundësime dhëndë një përgjigje për atë problematik për cilën në folë, por e thema të se kjo formë e martesës në islam është endaluar dhe muslimani cilë e desheron me qenë në përpudhje me mësimët islamet duhet të adi që mos të aplikoj këtë formë të martesës ashtu si që e ka aplikuar këshikuasë, zote i dhe mësmili. Por a mund të thotë për këtë grua se ka ndërgjegje të keqë nësa jo kërkon një femimit? Pavarësisht ka ndërgjegje nëse unë them që kjo martesë për të martesë për të përmjësu, ndosa, ndoshta a i gabim i cili ka ndodhë në, kët, në këtë rast është, që ky burë, fillimisht, do thot, ullet me atë vajzën, dhe të thirë, apo me atë gruan dhe të thirë në islam, dhe të nëzit, do thot, në të jamësoj, apo të ja për cilë për parësit e islamit, dhe fillimisht, do thot, nëse ajo këthihet në islam, atëre gjithës e si nuk, nuk preferojmë, apo nuk është e drejtë që të ndërpritët ajo martes në atë fond, mirë po të vazhdoj, do thot martesa, duke i para pa, apo duke i perfilë mësimët e islamen në përgjësitë, zote di mësmiri. Të hoqë në kemi e në dhe pjytje tjera për trajtuar, për sfarit dhe të bëjmë një shkëputje të shkurëtër, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mistë Dashuria më lekthyr sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit. Atëherë hoç po vazhdoj me pyetjen e radhës, e cila thotë shtoj, jetoj në Itali dhe kolegët e punës, që janë italianë e shajnë Zotin. Ndërsa mua pas saj vazhdimisht më kujtojnë fjalët e tyre dhe shësojm shumë. I lutem me këshillon. Vërtet është sqetësuese kjo dhe të dëgjoj muslimani vazhdimisht fjalë kshija për krijuesin e tij, për Allahun e plot fuqishëm dhe të shoqërohet me këta njerëz vërtet është një sprov për çelën njeriu ka nevojë ta ta edukojë veten dhe ta kalitë veten për ta përballuar mirë. Ë megjithatë them se nëse është i vetmi problem se dikush fholl keq, ë e jo pse ty detyrojn apo të bëjnë ndonjë ndonjë lloj kufizimi apo mundon të thot me të provokou ty e kështu me radhë mirë po qëllimi është shprehi e tyre për arsye se fatkesish kemi shoshtri që pjesë e kulturës së tyre ka është edhe kjo që gjatë situatave të ndryshme si formë mallkimit është mallkojnë Zotin apo shoën e kështu me radhë dhe ndoshta shumë prej tyre kët e bëjnë edhe jo me qëllim po e bëjnë do thot se ka mbetsi shprehi e tyre Prandaj ajo çfarë ju do të duhet të bëni është janë këto hapa. E para është që ndoshta është e drejtë që ju në situata të caktuar, nëse shihni tek ta, tek ata një lloj afrimi apo një lloj respekti gjatë bisedave e kështu me radh, mundoni të shfrytëzoni situata se kjo shprehi, do thotë nuk është e drejtë edhe të mundoni dhe thot, të thotë ta largonin nga ata do thotë që mos ta aplikojnë këtë po jo në ato situata kur ata janë nervikosur dhe i bëjnë këto gjëra që ti të, po e them kushtimisht eksplodosh apo ti të ballafaqohesh dhe të thuash se kjo nuk bën por të mundosh të shkurzosh situata kur ata janë të qetë dhe janë në situata kur janë në bisedë ku pranojnë mendimin e tjetrit e kështu me radhë mundohu që ata të largojnë këtë shprehi ta largojnë këtë shprehitësin e kanë. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë mundoho ti të largohesh në ato situata kur ata fillojnë të nervikohen apo përdorin këtë fjalë që mos prezntosh, të largohesh prej tyre e kështu me radh, që mos sjesh prrezent në ato momente kur ata ti mos të i dëgjosh kur në ato momente kur ata i bëjnë apo i flasin këtë fjalë të, të këqija. Nëse edhe kët nuk e nuk e kanë, atëherë mundoho në ato momente kur ata i bën këto gjëra që të largosh veten tënde, pra arsye se kjo është edhe një lloj vezvësje nga shejtani që dëshiron të shqetësoj ty dhe të të devijoj apo të ta destabilizoj besimin tënd, atëherë mundoho në këto rrethana të lexosh sa so më shumë për madhështinë e Allahut të madhërisëm, sa so ma më shumë për historinë e njerëzve të kaluar të cilët do thotë kanë ja kanë kthyr shpinën Allahut të madhërisëm dhe si se si ata Allahun i kohë të gjatë i la të lirë dhe ila do thotë u dhanë në dispozicion të pendohen mirë po e, ata vazhduan në atë krynenësinë e tyre pastaj Allahu xalla wala wakthei do thot ato tksia do thot me dënime të ashpra kujtoje ngjarjen e faraonit alaihi ssa faraonit Allahu qoftë i mallkuar e mallkoft Allahu me Musa ine selam pastaj rasin e popullit të Adit e kështu me radh raste të ndryshme të cilat Allahu xalla wala Kurani famlar nuk ne përcjell neve vetëm i lexu ato apo nuk përcil në ato vëtë me i ditë si në gjare, apo ndodhiti të si janë kanë dodhur, por në i përcil Allahu Gjella Valla ato për mi kuptu edhe me mësu për i tyre, dhe me, me marë mësim nga ato në gjare që ju kanë dodhur atyre. Pra ndaj, kur ti kujtësh këto dhe kur ti lezësh këto, ta keshë parasysh se të gjitha ato vezvese, pas taj do të kalojnë nga, nga zemra dhe koka jote, zote edhe mësmim. A bënd tila më orët e mësimit për ta falur gjëman Cila ka më prioritet dhe çfarë veprojmë pasi nuk kemi mundësi ç'të ndjekim të dyat. Kjo është një pyetje pak komplekse, posaçërisht për ne, Hoxhallard, për arsye se nëse japim një përgjigje shumë decisive se namazi ka prioritet, dhë Jumaja duhet të falet gjithsesi, do nuk duhet lihet në asnjë formë, atëherë eh dikush mund të kuptoj se jemi duke nxitur njerëzit apo po them drejt për drejt nzënësit e shkollave të mesme apo të fillore e kështu me radh, që të rebelohen nga mësimet apo mos jenë do të thotë të dëgjuhshëm me mësuesit e tyre e kështu me radh, gjë që në asnjë formë nuk ka këtë qëllim i on, për arsyesë se vërtet Islami ne vëdim shumë qartë prej ditës së par kur ka filluar të zbritë Te zbres Kurani famërt, urdhri i parë për njeriu është që ai të mësojë, të bëhet i dihur, vazhdimisht të të përfitojë nga njohuritë e ndryshme, prandaj mos kuptohet kjo në asnjë formë që ë Islami dhe, e nxjidh njeriu të lejë mësimin dhe të fokusuar vetëm në adhirim apo në faljen e namazit e kështu me radhë dhe thën një besimtar i mirë, një besimtar i sinqert, një besimtar i përkushtuar është edhe një dijetar apo një kërkues i dijes i mirë. Edhe nëse dëshiron njeriu me dëshmu për kushtëshmërinë e tij ndaj Allahut të Madhërisht, atë duhet me dit se vazhdimisht duhet me qend nga ata të sët e kërkojnë kërkojnë dhe të tëri dituri dhe, të dhe mësojnë, jo vetëm nga mësimet islame, po edhe mësimet e kësaj bote, qoftë në profetë profesionelën të sin e ka zgjedh apo dëshiron ta zgjedh e kështu me radh për arsye se kështu kërkohet prej prej muslimanit që të jetë një musliman musliman i cili arrin sukses edhe në fushën e njohurive apo në dituri të ndryshme Allahu Xha Lla ola prandaj edhe në ayetën e rishmën e Kuranit famlarth kur flet për vlerën e njerëzve atëre tregon se vlera më vlerën më të madhe të njerëzve e kanë ata njerëz që si janë të ditshëm në formë të përgjithshme. Pastaj në veçanti ata njerëz që si i hulumtojnë apo e, njohin mësimet islame sa so më mirë për arsyesë se në këtë formë emson njeriu do të thotë të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër. Pastaj në në pyetjen konkrete themi që nëse ndoshta do të ishte pak edhe në themel edhe atë në formë pak më të përshtatshme që vërtet shkollat duhet të mundohen apo brenda mundësive ata mësues edhe ata njerëz që t'i japin dispozicion nxënësve që e, spaku gjatë javës gjatë 7 ditëve në javë tumundsohet një kohë prej 40 minutave që prezantojnë faljen në namazit e namazit të xumas për arsyesa vërtet ky namaz jo që e, nuk do të i largojnë nga mësimi këta njerëz por vërtet do të mësoj për arsyesa xhallar në vedim në përhyjje të ndryshme kur flasin flasin për edukatën flasin për njeriu të jetë i sinqert njeriu të jetë i drejtë të largohet prej veseve të ndryshme sikurse bigjozi pastaj nga dëmet e kamatos i, i i shpjegojnë pastaj flasin për për dëmet lakurisis dëmt e, e prostocioni dëmt e përdorimit të drogës përdorimit të alkoolit të gjitha këto vështresohen në namazën e xumas apo në hutben e xumas dhe janë gjëra që kanë nevojë nxënësit të mësojnë dhe të kuptojnë nëse dëshirojnë me cin nxënës me plot kuptim të fjalës prandaj them që kjo veçse shkollat do t'u ndihmojë që ata ti edukojnë nxënësit në, në frymen në cilën do duhej ata ta marrin në rrugtimin e tyre gjatë jetës e uh, kurse në rastin konkret themi që vërtet uh, ata nën sens të cilët uh, e kanë, do thot në kohën kur bëhet falia namaz Jumës, nëse kanë mundësi të dalin prej orës, qoftë me leje të të, të arsimtarit dhe ta kompenzojnë atë mësim, e uh, pastaj uh, për arsye se jo gjithherë uh, një orë e mësimit mund shkaktoj problem në zënsit për, për me mbet mrapa, pra rësuj se një orë mund kompenzohet shumë let, edhe nësë është mundësia të kërkohet leja, atërë nuk duhet besimtarit të neglishoj, duhet kërkoj leje, qoftë edhe nga një herë edhe pa leje, por duhet me pasë parësuj që gjumaja në vetëm në rase specifike lejo të lihet për një, po e them edhe një herë për një musliman i cili ka arrit moshën e pjekurisë, jo për një musliman i cili është nxënës i klasës 4, 5, 6 e kështu me radh, që është do thot moshat e hershme, për arsyes se ai nuk e ka obligim. Obligim e ka ai musliman i cili arrin moshën e pjekurisë. Atëherë këtu të mundohet bespaku gjat gjat mos ti shkojn do thot rradhazi 3 xhumah mos ti fal, për arsyes se në kët rast vërtet kjo është diçka që nuk duhet ta jatë tolerojë muslimanëve vetes e tij, por në raste kur për shembull ka ndonjë provim apo ka më u pyet, apo është një një orë, një lëndë mësimit apo një një pjesë e lëndës që duhet detyrimisht të prezantoj për më kuptuar shumë qartë, atë në këtë rast e lejohet të lihet jumaja për shkak të thot të të kësaj, sepse po them që në formë decisive, por në raste kur ka mundësi të kërkoj leje dhe ka mundësi që mos prezenca e tij mund, mund mund të mos shkaktojë ndonjë problem për zënjen e mësimeve e kështu me radh, atëherë e drejtë është që të lihet mësimi edhe të prezentohet në namazën e jumës ë shpresoj të kuptohem qartë edhe nga nxënësit në përqësi, po gjithashtu edhe nga mësuesit apo arsimtarët këti e këtij elaborimit të së përazotës dhe mësimit. Besoj. ë shikoj si joni rradës, sot jamë bërë operacion në kanalin urinar dhe kam gjakderdhje nga varra e operacionit. A më pranohet namazi dhe si duhet të veproj në këtë rast? ë mus Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith falun në këmbë. Nëse nuk ke mundësi atërfalo ulur, nëse nuk ke mundësi atërfalo i shtrir. Dhe nga ky hadith kuptojmë që muslimani në praktikën e namazit duhet ta bëjë atë në mënyrën dhe formën ashtu si ka mundësi. Nëse ka problem me çështjen e rrjedhjes së urinës për shembull për shkak të, të sëmundjes atërë këj person logaritet për pe atyre persona që në gjuhën në terminologjin e shariate qëhet Ashabul Aqdar, sahibu uzër që qëhet edhe në Shqip të thot përdoret kjo, që në përkëtim të thot person i cili ka arsye, person i arsye tuar. Pra arsye se arsye e ti është nuk është një njëri zakonshëm, nuk është njëri i cili është i shëndosh dhe ka arsye. Dhe këj person për falje në namazit nëse arsye, e rjedhja është e vazhdueshme dhe nuk ka mundësi me bajt abdesin asnjë form, atëh ky njerëj merr abdesin hyrje në namazit të kohës së namazit, merr abdes, e përshtjell at vendin ku bën bëhet rjedhja e urinës dhe e fal at namaz edhe nëse ndodh që të jetë rjedhja e vazhdueshme, atë namazin i pranohet, e fal namazin ashtu në at form dhe llogaritet se ka abdes deri në kohën e namazit të arshëm, kur thirr ezani, po them nëse ka fal drekën ashtu, deri në ezanin e lindis aj llogaritet se ka abdes për arsyesë se është personi arsytuar. Kurse në rastet kur shërohet, atëherë prapë kthehet dhe e praktikon marrjen e abdesit në formën ashtu siç është e nevojshme. Zoti e di më së miri. Në pyetjen e radhës, një shikues thotë punoj me ndrimë dhe pronarët nuk më lejojnë të falem. Çfarë të veproj? ë e... Mendoj që ceremonia e faljes apo riti i faljes nuk është një kohë shumë e gjatë. Është një kohë maksimumi mund të shkojë 7-8 minuta, nëse e kemi fjalën për faljen e farzit. E, prandaj un them që ndoshta edhe nuk është e kërkuar që ju të lypni leje për ta falur namazin. Ndoshta e, leja është për të shkuar në xhami edhe kjo është pak problematike për pra arsyes se merr një kohë shumë të gjatë. Atë në rast një juaj konkret është thëmi se ju kur të futeni me me dru do thot në në kryerë në nevoja fiziologjike, në ato momente me një herë mundeni me marr abdes, edhe kjo mos kuptohet fare se çfarë keni bërë ju. Pastaj në rrethana nuk e di natyrën e punës, në rrethana kur keni pauzë Çoftë pauza e drekës për të ngrënë drekë apo pauza e ndonjë kohe për të pirë kafe apo çaj, ju mund të shfrytëzoni ato 5 minuta në ndonjë qysh, qosht aty i vendit ku punoni apo ndonjë dhomë të veçantë apo në zyre, e kështu me radhë tash nuk e di çfarë pune, çoftë edhe jashtë dikund e falni do thot katër rekate namazën e drekës apo nëse keni i kindi në katër rekate namazën e kindis apo nëse është namazi i akşamit 3 rekate farzin e akşamit nëse është namazi i yatis atëre katër rekate namazën e yatis dhe me kët e përfundoni namazin edhe prap ktheheni edhe mundeni me vazhdu me pauzën me pirjen e çajit dhe nuk keni nevojë elaboroni apo të diskutoni falin namazin mos falin për arsye se kjo për disa njerëz që nuk e kanë parasysh se çfarë ndodh apo sa merr kohë në faljen e namazit disa apo ndënës po e kam fjalën e para mendojn se është një kohë shumë e gjatë gjysore çdo ditë edhe ai në dit, më një herë e kthen në llogari, nëse un i jap këtij gjysore çdo ditë, atëherë ndodh do të thonë në javë mi i merr, nëse janë 6 ditë punë, atë 3 orë duhet ti ti jap liri apo pushim këtij personi, ato 3 orë i përkthehen më një herë në euro, janë çikash edhe më një herë thotë kjo nuk është e mundur, por duhet ti thjeshtsoni xerat edhe të mundoni tjeni shumë i letën këto dhe të regoni për kushtu e shmëri dhe për pikëri dhe të të në kryrën e punëve dhe nëse ju të regoni këtë gadi shmëri dhe e, arini dhe të thot që vërtet tjenë të knaqër pranart apo po e them kushtimisht drejtori apo gazda juaj, atër nuk mendoj që do të balavacohëni me problemin e falës namazit në atë vend punë, zoti dimës mirë. A është obligim apo sënet namazi i vitrit? Nësë është sënet, a bënd të mëse falin? Fare. është tem debati në mes të medhebeve të ndryshme, do thotë 4 medhebeve, se val është vitri prej vagjibëve apo prej gjërave obligative që duhet të falen apo jo. Mendimi medhebit hanefi është se në form të prer është vagjibë dhe nuk duhet me simtari të neglizhoj në asë një form. Duhet të falë, atës sikur se i falë namazet të farëze farzi drekës i këndisë atër, po ju në atë rangë, po është pak me poshtë, me gjithat është diçka obligative që nëse njeri ju e lenë, atër e ka gjyna. Kurse me dhehebet trim e dhehebet tjera, kemi, do thot, qëndrime që tek ta është synet i fortë. Do thot, nuk është në gradën e vazjibit apo të farzit, ashtu si, si kurse që është tek hanefit, por është në gradën e prejsyneteve të forta që muslimanin në raste specifike kur është i smur apo kur është në udhtim apo kur është në kondën një punë është ndonjë obligim e nëse e lën doni herë atë nuk ka xina mirë po nëse bën shprehi atë prapë e, prap e konsiderojnë se ai person ka bërë xina dhe dallimi qëndron në kët jo do thot në diçka tjetër në terminologji ashtu siç mund ta paramendojnë prandaj pa u futur në këtë elaborim e themi se vërtet muslimani nuk duhet dhe nuk do duhet ta tolerojë në dhe ta neglizhojë fjalën e vitrit në asnjë formë përveç rasteve kur është i smurr apo kur ka ndonjë udhtim apo është i lodhur tepër tepër dhe kjo i ndodh ndoshta shumë rrallë Atara nisa Elenda iher nuk e shohim do të thotë se ka bër gjinah, por ju jo në form do thot, të thotë për çdo punë thjesht, për arsyesë se të gjithë ulemat dhe kemi citate të drejtpërdrehta prej imamëve të ndërhyrshëm, që ai njeriu i cili e bën shprehi dhe neglizhon mosfaljen e namazit të vitrit, vërtet e konsiderohen se asht ai është për njerëz mëkatar, nga i cili duhet do thot, të thotë të qortohet dhe të tërhiqet vërtetja për ato neglizenca të cilat i bën Zoti i mëshirë dhe pyetja e fundit për sëndë, është, është si duhet të vëfrojnë në rastet kur kemi gabua në namazë, por gabimi në është kujtuar vetën pas për fundimit e namazët. Kjo më varet, nëse ajo qëfar ka gabu dhe kalan është prej farzev apo rukneve të namazit, si kurse që është tekbiri filestar, rukuja, sejdeja, qëndrimin kam, pasta i të shëhudi i fundit e kështu më radhë, nëse është prej gjërave që jenë farze apo rukneve, Atere ai došta obligota përsëris namazin me një herë. Ëh për shkak të the thot se namazi i tij nuk është i plot përderisa nuk i ka zbatu farzet ashtu siç duhat. Mir po nëse lënia është diçka më sfarzë sikur se që han do thot ato vazhibet e namazit, si kur që mund t'jetë ledzimi i Kur'anit, apo si kur që mund t'jetë të shëhudi, thanja të shëhudit, e kështu me radhë, atëre nëse koha e ka përfundua e namazin dhe mas përfundimit ju ka kujtu, atëre në këtë rast nuk ka nevoj asme bosefisejte dhe nuk ka nevoj asme përsërit namazin. Zote i dhe më smirin. Aterhës kjo kanë i herit ishte pyetja e fundit për Sondën, ne ju falenderojm shumë që jetet kohë për të çënë Sondën në studio. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shiku së ndëruar këto ishin pyetjet për emisionin e Sondën. Ne ju falenderojm shumë që jetet kohë për të çënë pjesë e këtij emisioni. Ju vazhdoni edhe tete në të ardhmen na shkruani në email adresën ton pyetje@iviskes.com, si dhe nëpërmjet mesazheve tuaja. Ne do të takohemi prapë në emisionet tona të ardhme. Deri ather esalamu aleikum. Ah, ah, ah, ah,